Нормальна, симпатична жінка, навіть усміхається. Зустрінь на вулиці і не подумаєш, що таку вагу на плечах несе. «А я вам чубчик відфілірую трохи, ви не проти?» Довжина влаштовує, чи підрізати, перервала її роздуми майстриня. «Так, не проти, робіть, як хочете», – відповіла Амалія, проведжаючи поглядом жінку, яку вже не зможе забути. «Красуня зовсім інакша стала». Оцінила готову укладку Женька. Ірочковий геній куражу. «Амалія, а тобі подобається?» «Так, дякую. Хоч і незвично якось із короткими. Це зовсім інший образ». «Боїшся, що рукавички не пасуватимуть?» – спитала на вушко Женька. «Я нічого не боюся. Чого мені боятися?» «Пообіцяла тобі, прийшла. А ти до котрої на роботі?» «Та до вечора. Я три через три дні працюю. А що?» Подумала, може матимеш час десь присісти поговорити. Щось би розповіла тобі. Амалія всміхнулася, і це ж ніяк не пасувало до сміливої зачіски. Давай вийдемо на вулицю, візьму із собою телефон. Раптом хтось записуватиметься, трохи поговоримо біля дверей. А що сталося, напружилась женька. Та от, мені сьогодні зранку принесли передачу. Обидва паспорти. знизала плечима Амалія. Нічого собі. Аж присвиснула дівчина. «Хто? Як? Вимагали грошей?» «Та ні, через двірника передали. Гроші вони, мабуть, перед оплатою самі взяли. Забудь, того вже не повернеш. Але ж це шикарна новина. Могли і не віддати. Викинули б десь. І все. Які чесні злодії. Уяви собі, якби довелося відновлювати документи. Навіть не уявляю. А що далі сьогодні робитимеш така красива? Може, підеш до кав'ярні?» «Прилити повернення документів і знову зачіску заразом!» «До кав'ярні», – завгалася Малія, – «якось незручно». «Той пан осім розповів про пограбування. Питатимуть. А я не хочу про це й говорити, і ти вже в курсі, що я ніяка не письменниця. Мабуть, пограли сьогодні, не піду я». «Ну да, теж мені вигадала. Про пограбування, може, і не спитають. Їм і без тебе повна клопоту». А про неписьменницю? Я оголошень про це ніде не вішила. Можемо лишити все, як раніше. Хто тобі забороняє? Піди зараз пообідай, замов нормальної їжі, послухай чужих історій. І компліментів наслухайся також. Вони дуже помічні для жіночої душі. Усе, давай, мені треба працювати, вибач. Я твій номер записала собі, будемо на зв'язку. І Сильві не забудь купити якоїсь їжі. У тебе господарство завелося, треба про нього дбати. Вона розрахувалася, попрощалася і вийшла на вулицю. Ще не вирішила, чи дійсно піти до кав'ярні, чи просто поблукати містом, чи купити котячої їжі і повернутися додому, знову обдумати все, що сталося. Та і з грошима тепер. Вона навіть точно не уявляла, скільки їх залишилося вдома і на рахунку з тих артурових десяти тисяч, на які жила вже кілька місяців. Та мінус учорашні п'ять. Мабуть, треба якось заощаджувати. Це слово з маминого лексикону періоду її дитинства зачепило заживе. Заощаджувати. Зібрати на школу, на чоботи, відкласти на відпустку або на якийсь незрозумілий чорний день. А їй заради чого заощаджувати зараз? Щоб прожити тут і так не місяць, а два? А раптом вона побачила своє відображення у вітрині магазину і аж завмерла з подиву. Голова Зі сміливою молодіжною зачіскою увінчувала нахилену перед шию, на сотулих плечах, а обличчя виражало цілковиту байдужість до світу. Не сум, а саме байдужість. Амалія замерла. Якусь хвилину дивилася на себе оновлену зовсім. Потім з волі виструнчилася і сама собі сміхнулася. Ледве-ледве, кутика марута. Якось іронічно поблажливо, та менше стим. Певне, Артур мені й дав на чорний день. Думаю, саме час їх витрачати, – подумала вона. Вікторе, це Женя, чуєте мене? Де ж я ще можу бути сьогодні? Я на роботі. Ні, голова не болить. А будете знущатися, не дам їй номер нового мобільного. А, отож, іще. Імовірність 90%, що вона піде обідати до кев'ярні. Це я вам так, про всяк випадок. Ну, звідки я знаю? Як? Те, що краще, ніж учора, це факт. А що буде далі, то хто знає. Я своє зробила. Тепер можете вибратися, якщо вам не байдуже. Та ні-ні, не здала вас, я ж обіцяла. І про письменницю теж, вона сама мені розповіла. Ну звідки я знаю, як вам туди йти? Та діть поки що, як раніше, з паличкою, а далі щось вигадаємо. Усе, я на роботі, ніколи мені тут із вами. Ото вже дитячий садок. Хоч наберіть мене потім. «Що там? Як? Бувайте!» Розділ 37 Амалія здивувалася, ще від дверей побачивши незнайомих дівчат-офіціанток у кав'ярні. Вона підійшла ближче, привіталася і озернулася, чи не має поблизу Ані чи Віри.